Її губи також вирухнулися, а далі Він міг би заприсягтися, що не зрозумів, де знаходиться ота її кнопка, на яку він випадково натис Ця заніміла жінка раптом перетворилася на згусток бажання Борис злякався, що не встигне донести її до ліжка Здавалося, зникло все навколо, залишилося тільки одне бажання Віддатися оцій течії, котрій завжди противився Зараз вона несла його дедалі швидше і невблаганніше у вирпочуттів жінки, якої взагалі не мало було і бути у житті його. Його несе з такою швидкістю, що вже не видно берегів. І нехай, швидше сторч головою у водоспад. Він сів на ліжку, відчуваючи рукою крізь кілька розтібнутих гудзиків, як часто дихають її груди. Про власне дихання годі було говорити – Перед очима розпливалися якісь кола. Що сталося? Вона перевела подих і запитала це ще раз. Борис лише важко зітхнув. Щось не так. Вона вже сиділа, і голос її свідчив про збудження та хвилювання. Ну чого ти? Борис тремтячою рукою погладив її волосся. Ти взагалі диво. Просто я себе стримав. Давай завтра, Га. Завтра буде чудовий день, до того ж я пообіцяв тобі сюрприз. "Я не хочу сюрпризів", Наталка загорнула вилоги блузки, ховаючись від нього, і тихо промовила. "Ви довели мене до такого стану, що тепер стає соромно, як згадаю. А потім кажете завтра. Як так? Навіщо?" "Ну що ж тобі не зрозуміло?" Борис зовсім знітився. Мені навіть соромно про таке говорити, пояснювати тобі. А ви поясніть. Я ж дурна дівча. Поясніть. Мушу купити одну річ. Я й так приніс тобі лихо. І тепер не маю права ще більше скривдити тебе. А раптом би ти завагітніла від схибленого маніяка, кілера і так далі. Діти повинні мати здорову генетику і взагалі. Борис зовсім уже інакше обійняв її за плечі і поцілував у щоку. Тільки навряд чи Наталку задовольнили такі пояснення. Він зрозумів це, увімкнувши світло. Її погляд говорив «Ну, ну, подивіться, що ви зробили зі мною?» «Будь ласка, не дивися так», – попросив Борис. «Що я винен? Ви всі ніколи ні в чому не винні» промовила вона, відвертаючись до стіни. Ніч була тепла, і цвіркуни божеволіли. Він присів на сходинку біля входу і слухав. Зігріта вода вистигала, а він не міг наслухатися. Ще один день минув. І знову вдалося щасливо проминути всі слизькі місця. Не наблудити, не напартачити, не накоїти такого, чого вже не вдасться виправити» приємне відчуття, особливо радісно було за те, що сталося щойно. Розділ 21. Облом Це можна було б назвати розвитком подій у вже майже звичному руслі. Можна, якби не одна обставина. Якби все просто обмежилося стріляниною в університеті. Це була просто чергова прикра невдача. Навіть не прокол, просто невдача, збіг обставин. Хто ж міг подумати, що вони ніз до доноса зіткнуться зі своїм давнім знайомим, великим друзем? Кобище знову і знову перебирав можливі варіанти власних дій, дій своїх колег. Варіантів існувало безліч, але зважаючи на цілковиту несподіваність розвитку ситуації, винуватити когось та й себе самого у неправильності дій не можна. Усе робилося вірно. Друзя треба було брати за будь-яких обставин. Але якби з самого початку йшлося про друзя. Належало перекривати не те, що корпус по всьому периметру, квартал. Наслідок прикрий. Хакер, замочивши спільника, зник. Тепер уже зовсім з-під носа. І знову ще трішки побачив би його на власні очі. Третього спільника застрелили оперативники. Четвертий протаранив своїм ауді-раф спецназу і також накивав п'ятами. Результат можна було б назвати просто невтішним, якби не одна обставина. Щойно Кобище провів півгодини у кабінеті начальника. Це були далеко не найприємніші півгодини. Таким панасюка він ще не бачив. Генерал кричав і бризкав слиною недбало, непрофесійно, примітивно, і ще купу епітетів навішував начальник у переміж із матюками на його кобищі адресу. Скінчилося тим, що сам винуватець запропонував вихід із ситуації у вигляді рапорту. Епітети припинилися, давши місце чистому матові без домішок. Такого не було ніколи. Коббиш урвався терпець. Це був нервовий зрив. Він ходив по кабінету колами і палив сигарету за сигаретою, щиро жалкуючи, що відставка його не прийнято. б скінчилося в один момент. Колись потрібно закінчити. А так, він зобов'язаний колотитися у цьому і далі, почуваючись ні на що не здатним. Опер обласного відділу внутрішніх справ Борис Сердюк швидким кроком йшов вулицею, заставленою приватними одноповерховими будинками. Це був район міста, у якому часто здавалися кімнати, переважно для студентів. Набридло. Один такий район вони вже встигли обійти. Заходили у крайні будинки на кожній вулиці – Розпитуючи господарів, чи не здаються кімнати або квартири десь поблизу Люди розповідали про тих, хто здає житло постійно, в кого нещодавно жили або зараз живуть квартиранти Тоді доводилося йти до названих господарів, показуючи їм фоторобот Кілера та фотографію Наталії Косовської Упродовж останнього тижня згаданий фоторобот зазнав відчутний змін І значно вдосконалився, адже з'являлися нові люди, які бачили Кілера Дівчата з нічного магазину, продавець з салону комп'ютерної техніки, таксист, черговий з інтернет-кафе. Більше того, ці люди спілкувалися з ним і начебто добре запам'ятали. Пропонувалися обидва варіанти фоторобота, і перший з бородою, і останній. Без, хоч вони, на думку самого Сердюка, не були схожі між собою. Але ніхто не брав на квартиру подібного чоловіка. Сердюка переслідували з невіра, впевненість, що вони вже використали всі шанси для затримки хакера, даровані долею. Якщо тільки цей хлопець не зовсім схиблений, він ляже на дно, і тоді все зависне. Виконувати цю діодську роботу було надзвичайно важко. Будь що робити нудно та неприємно, коли розумієш марні зусиль. Відчинивши хвіртку, Сердюк постукав у найближче вікно хати, хоча, власне, у цьому не було потреби. На гавкіт, прив'язаного на подвір'ї пса, господар не міг не вийти. «Доброго дня!» – привітався він до нестарої моторної жінки, яка з'явилася на ганку. «Ви не здаєте часом кімнати? А може чули, що хтось по сусідству здає?» «Ми не здаємо», – відповіла вона. «А по сусідству хто б міг здавати?» Прокоповичи вже взяли, не знаю. Простягнувши її посвідчення, а потім і фоторобот, Сердюк почув від приголомшеної несподіваним поворотом подій жінки. Так, здається, він. У крайньому разі трохи схожий. Одного разу бачила його, коли приходила до Прокоповичів. Брови такі ж густі, чорні, і волосся. А дівчина, холонучи від божевільного передчуття, боячись повірити у це, запитав Сердюк а от її не бачила. «Але живуть у двох», – запевнила жінка. «А що ще ви про них знаєте?» – запитав Опер. «Не бійтеся, все залишиться у повній таємниці. Ніхто навіть не знатиме, що я до вас заходив». Жінка помовчала, вагаючись, а потім змовницьки нахилилася до нього і промовила. «Я там не була, але Васильівна казала, що сплять окремо. Навіть шафою розгородилися». А ще казала, що Хведір її бачив техніку складну, комп'ютера якогось. Жінка показала на хатину через дві від неї. «Поруч пияки живуть», – пояснила вона. «То прокоповуючи зі мною більше, коли що потрібно, або просто побалакати нізким». «І зараз ті двоє там? А де ж їм бути?» Казав Хведір, що нікуди не ходять, і за місяць уперед сплатили».